Оце колишнє «Він прийде», «Він» через велике «В» пішло в забуття. Отець Ілецький на старості лід переконався, що нема що оглядатися на чужу поміч, лиш треба числити на свої власні сили. Хоч старий і негідний, я їздив з лемішем і шагаєм на наради до міста і навіть дав себе вибрати до комітету основників бурси. При тій нагоді зложив додаток, більше, ніж можна було сподіватися, і обіцяв не забувати і набудучи про це благородне й гуманне діло, за що вдома похвалила його добродійка Ілецька, додаючи, що можна було вже давно щось доброго зробити. «А чому ж ти мені того давніше не сказала?» – боронився отець Ілецький. «Ви, жінки, і так все знаєте найкраще». «А від чого ж ти здав матуру, ходив на теологію і до конкурсу їздив? Я таких високих наук не кінчала». В догмі про бурсу нема ані одного слова. А розум від чого? Розуміється, що такі суперечки не провадили до непорозумінь, або хіба загострювали апетит. Старенькі добре жили з собою, щоб перечитися на правду. Зате обоє пильніше приглядалися до того, як Шагай поводиться з Ганею, а вона з ним. Але нічого підозрілого доглянути не могли – Шагай був то приятелем дому, то учителем Гані, але ніколи не впадав у роль любовника. Навіть годі було уявити, як би він тую роль грав, мабуть, не надавався до неї. Все зайнятий школою, читальною, хором, аматорськими виставами, все з головою повною планів дальшої праці. Уявляв собі людину, котра за громадською роботою про своє власне щастя і не дбає. Нікому й нагадку не приходили ті безсонні ночі в мешканні бідного вчителя, ані його довгі розмови з собою, ані боротьба зі своїм власним «я», котре навіть у людей до найбільшої жертви спосібних відзивається іноді і боронить своїх прав. Нікому навіть нагадку не приходило, що Шагай якраз у тих літах, коли треба подумати про жінку і хату, про своє гніздо, бо потім буде пізно. Нікому нагадку не приходило, що його... Знов можуть перенести кудись І не буде ані Ілецьких, ані Гані Ані навіть побігущої Марти, котра про свого пана професора дбала Якби це був її рідний брат Що людям до того? Лучився чоловік, який працює за десятьох Так тоді найпрацює Найпрацює і в житниках, і в місті, і в повіті Де що треба зробити, шагай Він найскорше зробить і найпивніше навіть звідомлення до діла напише і видрукують. Не тільки хоче, але й уміє робити. І ніхто не питався, як той Шагай живе. Чи не бідує він з тою маленькою платнею? І звідки він часу, сили, грошей бере, щоб до міста на всілякі засідання, збори, вечірки та представлення приїздити? «Знаєте, Шагай, – говорив раз до нього Симаківський, – я вам дивуюся». «Чого? А що ви так собою даєте всі кути витирати?» «Як-то всі кути?» «А так, що патріоти є лиш до ради, а до роботи – шагай, а потім патріотам слава, а шагає від дулі!» Шагай видивився на нього. «Не маєте, що так дивитися на мене? Невже ж я не говорю правди? А ну, припустім, що вас не кинуть кудись, куди навіть ворон костей не заносить, тільки лишитеся в житниках і своєю пильною працею двигнете цілий повіт, а потім прийдуть вибори. Побачимо, чи патріоти скажуть – «Шагай найбільше напрацювався. Шагай найкраще знає потреби повіту. Вибираймо послом Шагая. Побачимо». «Та я про те й не думаю. То зле, то дуже зле, бо воно ненормально і ненормально, несправедливо. Одні орють і сіють, а другі збирають. Далеко ми в той спосіб не зайдемо. Я знаю, ви дійсно, я такий чоловік, про котрого колись в некролозі напишуть, бо це справжній, тихий, але ревний патріот». «До чорта, не люблю такого фарисейства!» «І тому від своїх образів не відриваєтеся!» «А щоб ви знали, що це одна з причин, чому я до громадської роботи не беруся!» «Мій батько був також такий тихий, але ревний патріот!» «А як помер, і ми з мамою дрібними сиротами осталися, то ніхто навіть не спитався, чи маємо ми шматок хліба на завтра!» «Мусимо раз позбутися того гріха!» Бо він до доброго не веде. Шагай поклепав Семаківського по рамені. Позбудемося, артисте, позбудемося. Семаківський обрушився. Ідіть геть, не люблю таких непоправних оптимістів. Ви навіть найгірше наше свинство любите, бо воно наше, а його треба тим більше ненавидіти, що воно не чуже, а наше. Розумієте мене? Гадаєте, що я такий дурний, щоб не міг зрозуміти? Але що ж, пане Семаківський? Головою мору не переб'єш. Треба робити що найконечніше і потішатися гадкою, що решта сама собою прийде як природний вислід нашої праці. Тепер я вас не розумію. Треба сподіватися, що як просвітиться народ, то скаже, шагай працював найшагай послом буде. Ах, добродію, того ніколи не буде. Зле, коли хтось є надто чистолюбивий, але недобре, коли він занадто невимагаючий. Що мені належиться, те я й повинен дістати. А дістаєте ви за образи, що вам належить. Ну, але це інша річ. Чому інша? А тому що мистецтво – діло складне. Треба культурного підготування, щоб його зрозуміти. Наш селянин купить собі на ярмарку олійний друк Заринського і потім не може зрозуміти, чому за мій образ треба 50 заплатити а до того йому мої образи не подобаються. То малюйте так, щоб подобалися. Легко сказати та нелегко зробити. Щоб наші святці подобалися народові, то треба б малювати на зразок наших церковних образів новий іконостас будувати на підставі старого. Так будуйте. Які ж бо ви, хіба не знаєте, що вчимося в Кракові і в Мюнхені, де малярство з нашим старим малярством нічого спільного не має а дайте легко позбутися реалізму і вернути до нашого примітиву. На це треба не тільки хисту, але й часу, спокою, сприятливої атмосфери. А тут тебе наглядь, стоять тобі над карком і кличуть, малюй, а не вчися малювати. А якщо ти вималюєш щось таке, що подобається народові, то не буде вдоволений парох, декан загалом інтелігент. Скажуть, що малювати не вмієш, покажуть тобі похибки в анатомії, не подобається їм надто суворий вираз лиць, брак руху, упрощеніць драперії і так далі. Це дуже, дуже складне питання, пане Шагаль. І не один наш маляр зломиться, заки воно буде вирішене. Поки що виходять на своє малярі-ремісники, які мають свої шаблони і по тих шаблонах малюють. А я так малювати не можу, бо мені моя совість не дає. Я хочу творити, розумієте, пане Шагай? Я хочу творити, всебто переносити на полотно мої візії, видива моїх мрій, втілення моїх ідей, бо тільки те дає мені заспокоєння моїх творчих імпульсів. Ви граєте на скрипці? Граю. І компонуєте навіть. Пробую. Ну, так тоді знаєте, що значить тая дивна охота надати якісь... Приблизно реальні форми тому, що являється в нашій душі неоформлене, неясне, невиразне, а прицінь таке гарне і таке нам дороге.